Să nu mă lași singură, mama e plecată și mi urât N-am să te las niciodată singură. Ești ca un sturs, găsel <laughs> și bun, îndrăzneț și apă Și tu ești Mierla cu glas de aur Sunt fata Mierla Sunt băiatul sturz. Auzi? Cântă cineva E vântul Auzi? Cântă o pasăre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 te doarme încet, încet. E ca un fir de apă ascuns prin iarbă. E cântec, dar, dar. nu e pasăre. Dragul meu, prietenul meu, mi-e de păsări. Am să încând și am să descând lutul. Îl voi uda cu bob de roa, îl voi lumina cu luna nouă, îl voi frământa și îl voi săruta și îl voi alinta și îl voi legâna de frământ în mână cu lapte de lună. Te frământ îndește, argint de la pește, și în punte frământ cu boare de vânt, cântă și tu greiere dorul să-l cu treiere mi au una pisică să nu-i fie frică. Hai și tu cățel să-l descânți mițe. Și când pasărea de lut fugata, răsări și soarele, și soare uscă lutul și pasărea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 Mea, minunea mea Am să chem cântecul vântului și foșnetul ierbii Și murmurul râului Să te lege să te sărute, să te mângâie Și glasă stea din al lor Și vei cânta Și albinele le voi chema și cărăbușii Voi chema să stea câte o clipă Fiecare din zborul lor Și tu, pasărea mea Vei zbura Vei zbura <trui> Au venit, au venit Pasărea mea și voi, păsările prietenilor mei, prietenele noastre, păsările noastre de luz, zburați, cântați! Hei, hei, zboară păsările de luz, Deschideți părestrele, ușile, deschideți ușile! Lăsați păsările să-i crecțele voastre! Hai, hai, păsările mea, bucuria mea! Zboară, zboară! păsările, zboară tu au ne venit peste grinii. <grijine> s-am dorit, s-am dorit ce ai dorit mai mult. Lacrimă fugi, lacrimă fugi! Dorule fugi, dorule fugi. Ce vosea asta? <grijine> păsările s-au speriat și păsările. Nu, no, nu, no, nu. No. Acuz se antorc. I-a poruncit să-i păzesc și dealurile, aripi de pasări să nu vadă, cântec de pasări să n-audă Și ei, auzi, auzi, pasăre de lut, lut, lut! Lut, am spus! Am eu ac act de cojacul vostru Voi chema ploile Ploile care vor face praf și pulbere din păsările de lut Aud păsările și totuși mi-e teamă de ceva Soare frățioare, apără în păsările încălzește le și penele lor să lucească nu aia aur și aur Ce-i asta? De ce? De ce? Taci, taci că a seara și păsările de lut vor veni să se culce. Hei, băieți, băieți și fetițe, deschideți oveile și chemați păsările, strigați-le, ademeniți-le cu pâine și să intre în casă măcar o zi, măcar o noapte.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 Nu va fi inima adevărată. Pleci și eu cu tine. Mm. Drumul e lung și fără tine va fi dur. și nu, voi fi zic. Nu, nu, tu rămâi aici acasă să înveți să torci, să înveți să fierbi laptele, să înveți să duci iezii la păscut, să dai mălai puiilor de cloșcă și azi mă să înveți să coci cu un cuptor. <hă> și să te aștept în fiecare seară la poartă și să te văd venit. Dar, dar drumul nu-l cunoști până la pasărea fermecat. Voi merge drept înainte? Voi întreba un fluture, o floare și... Tot voi ajunge. Merg și eu cu tine. Eu știu drumul. cine ești? Unde ești? Aici, ascunsă în buzunarul tău. Und? Sunt pasărea de lut făcută de mâna ta. Sunt pasărea prietenei tale. Pasărea mea! Pasărea mea! Nu, nu, nu mă scoate la lumină. Mi-e frică de ploaie. Rămân aici. Afară plouă și mi-e frică. Nu-ți fie teamă. Liniștește-te, ploia s-a dus. Dar, dar cum ai scăpat? M-am ascuns în buzunar, doar fără aripa stângă. Ploile mi-au fără Nu mai pot zbura. Dar voi sta aici, pe umărul tău, băiatule, și lângă inima ta. Și vom merge, vom merge, vom merge. Repede, repede să plecăm. Răbui cu bine, fată Mierlă. Să nu uiți azima și pui cloștii și Iezi. Și fiecare seară te voi aștepta la poartă. Drum bun, prietenii mei, pasărea mea de lut, băiatul meu sturs. <fie> <fie> și de-ar fi să ne luăm după firul poveștii, Despre câte ne-ar trebui să spunem? Despre lupul cenușiu trimis de babă să-l sfâșie pe băiatul sturs.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 Atât de lung că nu știai niciodată când floresc pomii, când se coc merele, când se scutură frunzele și când ninge, ca să se trezească din nou băiatul sturs cu florile în încrenci. Și pasărea de lut cu aripa topită de ploi ședea sub haină lângă inimă și câteodată cânta. Și atunci știai că răsare soarele, câteodată plângea și atunci știai că trebuie să plouă și să ningă. Și nu știu cum se făcea că nimeni nu se ivea în drumul lor să le dea binețe, să-i întrebe de sănătate și să răspună unde împărăția părăția păsării fermecate. Că pasărea cu aripa ruptă, chiar de știa drumul, nu știu cum se făcea că nu ajungeau niciodată. Dar din când în când, o bătrână se ivea la o răscruce. <truz> mort mai mă dor picioarele și vreascurile astea pe care le car în spate, af-af-af grele mai sunt. Să te ajut eu, bătrânico. E, să trăiești, băiete, să trăiești, că bună inimă mai ai. Și băiatul lua vreascurile în spinare și deodată vreascurile se aprindeau și foc și se înăpostau să-l mistuie. Păsare, ieșea afară, baba de furie chema ploaia pescă, și ploaia venea, dar pasărea se ascundea repede lângă inima băiatului și iar se făcea semin. Și iată și o fată în cale, se-nțepasă într-un spin și tot gemea și plângea inima de ți-o rupea. Ajută-mă, ajută-mă că nu mai pot și te voi ajuta și eu... Poate-mi spinu din picior, băiete? Îndată, îndată! Și băiatul abia ce s-a plecat și trăzne de moarte, spinte de caponuntul, și tufe de spin, și mărăcini veneau spre el să-l înăbușe. Tot isprava babei, că alta... Dar pasărea se strecura ușor printre mărăcini, netezind drumul băiatului.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 și ne vom întoarce la fata Mierle care așteaptă și așteaptă Mă dor ochii de lumina soarelui Picioarele mă dor de-atâtea voi și dealuri Nu cumva, nu cumva a trecut atâta vreme încât eu nu mai sunt copil Nu, nu te teme, nu te teme Vremea a te ca vremea, dar tu... Tu ai rămas același, mereu același. Am să găsim un cioc de oglindă să mă uit, că parcă ochii mei se împânjenesc puțin. Și glasul meu, parcă e. Eu... Ei, glasul tău e glasul pădurarului cel bun, care caută prin lume bucuria păsărilor. Dorul de păsări nu va mai fi dor.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 Cine vrea oglinz? Să vă vedeți în ele ochii și gura, tinerițea și bătrânețea! Oglinz! Hai! Hai! Încă un pas, încă doi pași și veți întâlni un câmp numai de oglinz! Să te privești în ele, băiete sturs! Ha, hai! Hai! Oglinz! o oglinz, ne grăbim, Oglins, oglinz, oglinz! Nu te grăbii, oprește-te! Oglinzile sunt acolo! Oprește-te, băiat Sturz, oprește-te, oprește-te! Rămâi lângă inima mea, pasărea mea, și lasă-mă doar o clipă să mă privesc în oglinz. Stai, pasărea mea, nu zbura! Stai, stai! <gri> De lute, se face de lut, se tope, se topește, se topește, tope. te se cu bine. nu mai poți fi, Mă tu, Mă Ce am făcut? Ce am făcut? Și de ce ai murit? De ce ai murit? Uite, ce să nu mă Uite, în oglinză? Uite, oglinzile sunt aici. O clipă, numai o clipă. Dar ce văd? Eu... Or, eu nu mai sunt de mult băiatul Sturz. Eu... Eu sunt bătrânul Sturz. Bătrânul Sturz.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 Și am știut că cineva pe aproape și mă caută. Am murit pasărea mea de lut. n a vrut să mă uit în oglinz și a zburat să cheme proia și trăsnătele se spargă oglinzii și ea a murit. Vântul a furat un colț din aripa ei dreaptă. Aripa ei e aici în iarbă. Îi voi da viață. Îndată-o vei auzi cântând. Pasăre, mea, pasărea mea, draga mea! Iartă-mă, iartă-mă! Băiatul sturs! Bătrânși sturs! Taci, da, taci, da, ești tot atât de tânăr ca atunci! Am stat mereu lângă inima ta. Ești eu fiecare bătaie și fiecare taină. Ești tânăr! Oh, îți mulțumesc, pasărea fermecată, îți mulțumesc! Hai, trebuie să ne întoarcem.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 Toți băieții au făcut păsări de lut pentru noi Și poate odată și odată Te-o să vină băiatul sturs Cu apă vie din împărăția păsării fermecate Cum te cheamă pe tine, fetiță? De dorul păsărilor Noi ne-am schimbat numele în nume de păsări Eu sunt fata pitulice Și tu? Eu sunt băiatul Graur Dar dumneata cine ești? Eu? Eu sunt... El este băiatul... Spuneți-mi Cum e părul meu? Ai părul alb și ochii plânzi. Poate fi din povești. Poate l-ai întâlnit pe undeva, pe băiatul Sturz. Eu. Eu sunt un bătrân care va aduce apă vie de la pasăre fermecată. Cu ea păsările voastre de lut și le vor zbura și vor cânta. Ai, repede, repede. Mă mi și mii de păsări multe și de păduri. Înseamnă că tu ești Aici e boteca Da Și boteca urcă și tot urcă. Și acolo, acolo e o casă Pasăre, spunem Vezi pe cineva la poartă Da, da E cineva la poartă În jurul ei zboară păsări Și boarea de seară venită Dinspre păduri Îi flutură năfraua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 Și dacă tot mai aștept, înseamnă că trebuie, odată și odată, să mai sosească cineva Poate la drum de seara, poate la drum de zuri Cum te cheamă, Bătrânico? Ei, mi se spunea odată, fata la bătrâne. Dar pe dumneata cum te cheamă? Ei, odată de mult mi se spunea și mie băiatul Sturus Petrnicu. Apoi am să vă mai istoricesc, am, moșului o poveste de pe vremea când soarele se în spre Apus. Când cinosic el și a spus. Iar purice se pot coveau că vezi acu nu snoave stau, iar ursul coadă mai avea, mai mincinos și eu credea. Și cum vă spuneam, a fost odată un om, dar era și bătrân, și nevoiaș, și împovora cu o ciurtă de copii. Abia aștepta omul nostru să mai crească țurlea, îl mai mare. Să-l trimite la muncă. Poate că astfel mai intra vreun ciur de mălai și în bordeiul lor, îl neprecops. Așadar, pe cum i-a venit vremea flăcăului, moșul nu mai celia de mână și, hai, da, hai, la ora. Dar găsit. La oricare meșteșugă îl îndrumată tânisul, băiatul nu izbutea să vâre nimic, nimicuța, la cap și bună pace. Eh, a încercat omul unul nostru să-l dea bala Balatul, la dulchel, ba de degeaba Eu nu cred că mai degrabă și având cap de lemn mai ști voia. De vreme ce nici un nu s-a prins de tine. Am îmbătrânit, terile nu mă mai ajută. În tine, de dește, dar tu... Ei, iar eu aș dori, că să te prindă un meșteșug, știu, A. așa cum nu s-a mai pomenit. A. asta e. ca și dulgheri pe toate cărările. Numai că eu vreau să fiu prin cu totul altceva oamenilor de folos. Yes. Cu totul și cu totul deosebit, cum nici că s-a mai evit până acum. Ei, ce uită, ce bubuie lui fișorul meu prin minte. <laughs> Ei, mai să fiu. Oh. iată vă oh. Am sosit! Ia-ne, oh. ia ia ia ia ia ia ia ia ia să să să, ia, eu zic să i dăm bice. i curată, mă, băie. Tătucă, și... La, Las -o i ne care ce voi au omule, hai? Păi care să fie? Am auzit cum m-a chemat nea lui tătrinet tu nu cum fați pe chiar așa! Numele mi este of și mi pădurar. în pădura decolo. Da pe voi? Pe voi, ce vând va duce pe meleagurile mele? Că te văd că trăit mai moșul! Ce, Ce drăcovenie, dar știi că-i duiți bravo, omul. Um. Păi, ne, să vezi, mă tale, cum stă treaba. Da. Eu cred că am și eu un necaz cu piciorul meu ăsta. Vede, tare greu l-a mai făcut, mă, să de cap. Abdelem, cap de Se bun. Să vezi numai, mă i cu el. aciera de bade. Păi atunci las pe mine, că ți-l o deprinde el of un meșteșu cum nu s-a mai pomenit pe lume și numai în 33 de zile. A fost Și cam ce trebuie, rog de frumos să fac eu. Adică de la lui? Ia ce. Vei cea? Iau o dintată într-acolo, moșule, și numără copacii de pe partea strângă. La 99 în scorpura lui, o să dai o puncă de piele. Scutură moșule de trei ori, și dintr-ân s-au ieșit trei care mari. Cu voi, voi, gata, am jucat. Umbele, vârf cu ele și adumile cât mai degrabă. Eu te aștept, te aștept tot în acest loc. Așa Și moșul a făcut cum i s-a spus, apoi s-a descentralizat. Iar pădurarul, urcându-se cu băiatul în carul din frunte, mâne pe poteca și se pierdea în codul. Nu după mult, numai ce ajung ei în preajma unui bordei. Opresc și intră. Dintr-o dată pădurarul se apleacă, saute un capac de becet și cu țurile-a jos. Băiatul cătea, cătea și nu se mai oprea. Pădurarea după el, până ce ajunsă amândoi în fundul povântului. Când se desmetici, băiatul de seama că se afla într-un palat. Da, ce palat! Sălile erau împelșucate cu tot felul de cleștare și oblinzi, iar copacii dădeau numai roadă de nestemate. He, ce frecum vezi, băiete, am ajuns. Aha. Ba, eu văd altceva. Căma tale nu ești pădura. Ori fi fiind vrăjitor, ori din tagma lui Sărsăilă, una din două. Sau poate amândouă? Mai știi? Află însă că nește totul tot o învăța. Știi numai cum? Ia-te uite. Vezi minunea asta de joardă! Vai, ce Am ales-o pe cea mai subținică și lungă din grămadă, ca să faceți cunoștință. Asta așa ca de bun început. Și-acum țin-te bine! Da! Au! Hă? ai zis? Au. <hie> bine. Dar să știi, băiete, că prânul le pe toate, Au. nu ești de aici! ...dacă vei mai ieși. Cum, dacă, adică... nu mai perdeaua de decolo și vei pricepe singur. tras perdeaua, ce se. vezi? Zurla a deslușit ceva... ...ce aducea mămânii de gheață. O sută de băieți tineri ca și el. Îi se făcu părumăciuca. Țurlo, țurlo, ce bucluc te-ai vără, țurlo. Ce vă doare, aule. Băiețaș, uh, nu te amără. Pai cum să nu mă... Nu vezi că... Uh, uh, uh, au, eu să fie ce -o mai fișă asta? Uh, arătare sau ființa e? Uh, uh, arătare ca adevărată, așa minune, nici că am mai văzut vreodată. Nu-ți pierde nădejdea, Tzulă, uh, după cum nici eu nu o pierd. Uh, uh, cum? Da, da, uh, uh, cine ești tu? Aha, știu acum, ești prăjitorul of și ai luat tip de zână ca să mă pierzi, uh, he? Ha, ha, ha, ha, râzi tu, dar nu-ți mai merge. Tzulă! Lă, stai! A, să mai și stau, hai, băzea, a vrăjitorule, că eu mi să-l doru pe trei care de joar de pe spinarea mătăluce, ca să mă pomenești. Lă, stai. Na, Au. na, ține, Lă. na, așa, Au. hai să vezi, am să te învăț o mesenie. <laughs> Cum? Uh, nu nu te-ai prefăcut din nou un și nici n-ai coarme? Uh, uh, uh, adică ești într-adevăr o zână? Iete-te. Hey, a, hmm. uh, te rog să mă uh, ierți că eu șt... e, piezurat, piezurat, te nu știu... Te doare? Da. Nu-i nevoie. Știu, te înțeleg. Știu totul. Află tu însă că gă... eu nu mi i Nu. Mă cheamă Rozmarina. Vați. Și sunt fica cea mică a lui Volbur împărat. Da. E, Adi... Iar pe mine mă cheamă Țurlea. Împărat? Păi cum de nimeni tocmai aici? A? Ia spune. -ti printr-un vicleșug de dar lui Of. tătână eu e în război cu negru vodă. Eu am rămas singură la palat. și... Păi, -a... și eu tot așa. Da? da? Numai că eu doream să învăț o meserie cum nu s-a mai pomenit. Știi, uite, uh, Rosmarina, da. fostam eu la un fierar, Aha. dar pe când pufoiam la foale, Aha. mi se părea uneori că, că printre tăciunii încinși văd a via căsuța noastră. Aha. Și pe tatuca, și pe frățiorii mei. Mă gândeam atunci... Cât de minunat ar fi dacă oamenii ar avea așa o putere tainică, să vadă peste nouă mări și peste noțe. Da, am mai fost -o și la durghier. Pe când împinam ușile și jilțurile mă gândeam, oare de ce n-ar putea oamenii să lipească și mădularele rupte din trunchi omenesc? Așa gândeam eu. Chiar așa? Da. Câți oșteni nu s ar vedea astfel mântuirea? Da. Mâinile, urechile, bă, poate și capetele Dar fi puse la locurile lor De unde la mult spalos palosul îmbătălit Da, nu? da, odată pe când mă aflam la croitor Ce crezi că mi-a trecut prin cap? Ce? Nici mai mult, nici mai puțin Să pot face niște straie cum n-a mai făcut nimeni Numai să le îmbrace omul da? Și să-l tot poarte mare, Peste munți și peste ape După voia inimii Da? Află că toate acestea Of, care oh. e tobă de învățătură și de știință, le are toate, toate da. și încă multe altele cuprinse în cărțile sale de înțelepciune. Iau. Ia minte însă ce-ți spun, Așa. fiindcă bag de seamă că ești stet pe potriva gândului meu <laughs> și nu-mi gura de asuta. Da. Of își păzește cu strășnicie taina meșteșugurilor sale. A... Niciodată, dar, a... să nu faci cum îți va spune dânsul, că piire de cap. Oricât ar bate, oricât a... nu nu elea rupe pe spinarea ta, tu fă la anapoda. înțeles mai? Lasă pe mine, studioară. Dar ei, a? ei, de ce n-au făcut așa? Ei, ei, ei fiindcă s-au grozăvit, vrând să-i arate lui Of cât de lesne-i pot deplinde meșteșugurile. Bă, ce mai gogoman! Din sufletele și mințile lor, da. vrăjitorul gândește să încropească într-o bună zi o licoare. O licoare care să-l facă puternic și nemuritor. Ba chiar stăpân peste întreg pământul, dacă bineînțeles nu a afla cineva cartea cu taina reînsuflețirii lor. Da. privește -mă. Culoarea minte, băiete, fă-mi tocmai cum fac eu. Iar ca așa, trei pași înainte... Așa, am, am înțeles, mește. Unu, doi... Înainte, un, un... nu ți dă Aha, păi da, așa, adică... Nu, A, un, înainte, am fost înainte. F... A, ah, da, îmi dă înainte, da, unul, Așa, așa, ți vorba! Da. Atunci, ține, n-au! No! Ah. Aole! N-au, Na! Na! oh, bine că s aoleu, aoleu, Erai, ce mai e te? Ce faci, prieteni? Ce faci? Ce menele, înainte? ce? Păi, ce? Nu, nu, nu, nu, nu așa, băiete, de de-a-ndoase la Aha, acum, înainte, în adică? Înapoi, adică, în rău. Adicătele, nu, nu facem bine înainte când în înapoi? Acum trebuie de-a-ndoase la păie, ta, Sigur, înainte am să mă -nțin. Nu, alt mințe de când înainte, adică, adică înțeleg? Uite, eu nu nu mai înțeleg nimic. Unu, doi, trei... Aaa, nu vrei, Atunci poftim. Aha! Nu <rooks> <devant> le <alors> că A, nu piele s-a rupt și asta! Greu, greu nu merge! Tare greu mai ești de cap, dar am ce mă plânge. Un adevărat cap de lemn! Da, cap de lemn! O scoate el of untul din tine! Mai am un car plin cu joarde la nevoie mi-aduce pe tine tu inca noua! Acum te voi deprinde să te dai de trei ori peste cap. Ia-te așa, un, da, doi, trei, da. gata, gata si eu, ești, da, da. hai să te văzi! 1 2-3! Nu, nu, așa! Ăsta-i pe loc! Păi, păi nu așa n-a fost vorba, cam a tale. Peste cap nu-ți o păiană, băiete, hai! Hai, hai, hai, unde, unde, a? Uau, mișcă o dată. Așa, da, da, da, da. Unu, doi, trei! Aaaa, care să care v zic că nu știi, nu ești în stare! Suntele! Sing! Ne capele! Sim văzit ce. Păi, dacă nici meșterul Of nu te mai învățat un meșteșuc nu știu când și cine ce mai vreau meserie în ca băiatul tare. Asta s-o tu că. Află mai întâi că of nu era meșter ci vrăjitor. Ei nu mai spune. Da, da ca... cum asta? Nu Uite, așa bine! Dar, Matali, crezi că eu am stat chiar cu mâinile în cât am fost la dânsul? E, e oare! Adică, de la... Ai de prins și tu niți caiva vrăjitorii, da, în? eu și vrăjitorii. Am deprins învățătură strașnică, tătucă, mm. nu fleacuri. Află că, în vreme ce Of era plecat și prin lume, hă? Eu și fata împăratului cotro toată ziua, și buchiseam prin cea slavele sale. Și am izbutit să aleg și să bag la cap numai lucruri de preț, tatuca. Păi, da! Uite, acum pot să prefac bunoare lucrurile din fier în lemn, din apă în piață, da! Da, da, da, da! Mă lai! Mă și telecurii din vânt, din nouă zări! Nu ai tu să capeți. Vom avea și de astea am destul tătucă. Nu bob să babă. Uite peste 9 zile, Eu am să mă prefac în sa. Da, da, tu să mă duci la tăr, dar sa să mă dai fără friu. De vrei să mă prefac din nou nou? Așa mai da. Numai de ce nu faci minunea asta chiar acum? Eh, fiindcă fiindcă mai am de meșteeri ceva, tătucă. Hai să vezi mai tare. Și surle nostru s-a apucat într-adevăr de meșterit în mare taină de nu-și mai vedea capul de zon. Peste trei zile... E, e, tatucă, că Ta parcă nu ți-i zboi acasă? Oare ce s-a întâmplat? Da, ce acasă mi-i tot? Nu mai Numai că unul din ei, Dumana, a călcat într-o groapă deși a lupt un picior. A, a acuzat -o în o grade. De tăiat nu mă îndură, păi, uh, de dus la că nu se mai poate, fie rău. Uh, așa asta treaba de uh. Atunci ia, ia Matalea, Alifia asta și trage-l pe piciorul uh. Unt, uh. Și uh. ai să vezi numai. Uh. Uite, soră. Hai ți-o luțat, bă. E! Și să li pid la loc pe cioaru, nu dumma. <gătă -i> e! e, e, e. <gătă -i> și acum, să rezvurdă mai. Ai, tu Da, Daia, daia, drăcii, o mai fișa asta, hai? Daia, daia. Da, ce fac, ce fac da, da, eu O bășică de reglaj, <gătă -i> da. Și ce, ce mă rog? Aburele la asta. Iar ne. pune ne. Iar Hai, hai, fără te Păi, așa după mine să de nou, Aha, ha, ha, așa. ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Dar nu prea ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, multă. Asta nu mai văzusem. Ei, ei, Trebuie să fie bătălia dintre oștenii lui Negură, Vodă și ai lui Volbură împărat. Ce? Mă întreb însă care suntii care salți? sarsi. te uită ce mai căsăpeau. Ia, ia uite cum o Ia tu că m-am dus, m-am dus să iau mai întâi. Ce ce ce, cum? cum? Asta da, dacă mă șoaia aia de opui de susrat. Nu numai un păm să vară așa întredat atât vite se nasce se nasce pe ciorba quella storma pe ciorlatate mo pe spori mo stai a tuta mo alzava forte e la al nostru curând de locul bătăliei. Trandafir, s-a dus și capitanul Trandafir viteazul. i a tăiat capul măria ta, un oștean al lui Negură Bodă. Știam, capitane. știam. Măria ta. ta, și Treznea. Cum? Și el peste poate. Și se este ca și ceilalți viteci noștri. noștrii, Costin și Toroipani, câte o sută a dobărut dintre A ah, Știu, știu, mă întreb numai. Cât o să le mai ținem în pierd. ei ca frânza și arba, ai noștri de un pum de oameni. Dar, dar ce în văd ochii? ce să fie asta? Dumitran? Dar el e mort? Vine și frânza? Da? Și soniman? Ei. Și trandafiri, măriata. Chisezi, chisezi, oară! Păiată-i, măriata! Iată-l Iată cum am fost, ta. Numai în vis nu mai în viz m am fi văzut dacă nu era un băieță, nu știu de unde a picat, ca din cer ta, și care cunoaște taina lipirii mădularelor căcuite. El ne-a făcut la loc, pe cum ne-a făcut maica noastră. fica can bas, pe dragii, ei se luptare, din zor și până în seară, până ce lui Necur Vodă fost spulberată de pe fața pământului. Numai că povestea, nu se isprevește chiar aici? Că vorba aceea din poveste nu mai este. Acum, așadar, cui îi datorează izbânda? vor împărat, chemă la palat pe țurile al nostru să-i dea drept răsplată o pungă cu galde. Da, țurile. E, lasă, lasă, Maria ta, că ne-am socotit noi la urmă. La urmă? Păi da, uh, Acum, că s i sprevi totul, nu e bine? E și bine și nebine, că nu avea Maria ta atâta bănetă. Hai? Să-mi plătească binele ce i-am făcut, da? Cum? eu, eu am... E, știu, știu, măria ta, bani ai, munți de galbeni. Numai că toți munții Mariai tale la un loc nu fac cât... ia înte te uită cu alea, a? Mm. La și asta de creștoară, adică... Oh, dar ce zărăsc într întrânsa? Ce-mi văd ochii? Asta, asta nu-i rosmarina, fica mea? Ba, chiar dânsă-i, dânsă-i, măria ta. Poate vrei să știi cum de-i cu putință să aflăm afli asta de glajă, nu-i așa? Asta cam așa e. e nu-i vrăjitorie, măriata! ta. L-am închipuit numai și numai cu strădania mea și cu învățătura căpătată la îndemnul domniței voastre. Dar e numai unul din meșteșugurile cu care acum am cu ce mă mândri. Zicând ah. de toate astea, și-a luat rămas bun de la și curten și ajutat de minunatele istraie, o porni ca vântul către casă. Fără să mai că băiatul se dădu de trei ori peste cap, se prefăcu un armăsar și, hai, da, hai împreună cu tătâniso, la iarmarul. Mândeță, te no, no, no, no, nu, jucule, eh? nu, nu, nu, nu, nu-l dau nici cu o să mai puțin și nici cu căpăstru. N-ai vrea, măi, omule, să mi-l vinzi mie? Nu, Uite, pe... eu îți dau zece galbeni mai mult decât unea lui. Iar dacă mi-l dai cu căpăstru cu tot, zece galben pe deasuri. No? No, no, no, no. no, nu, nu, nu, nu, nu-l dau cu căpăstru, băierule, fără da. Eh, hai, hai, hai, hai, îți mai dau o sută dacă... Da, nu, o da, nu, da, nu. nu, nu o păi, lasă, nu, la la nu, păi, la. de la mine o mie. Da. Hai și bate palma să fie într-un ceascol. Mai da. de rușină boierului, mai de curat celorlalți geambași, omul nostru se zepăci de la și de dădu boierului armă-sarul cu tot. Boierul? mă calul de la caleașcă, îl puse pe armă-sar în loc și pace ți vale. Până aici toate bune, dacă boierul n-ar fi fost, e? chiar o... așa, nimeni altul decât Uf. Când ajunseră la castel... Metreb, nu numai tu ai arătat băiatului cărțile mele cu învățături. Ai vrut să ajuncă stăpânul lumii în locul meu, așa -i? E bine, am să vă ucit amândoi. Hai, intră în tainița de cheață. Făcându-se că se împiedică, fata se lungi jos de-a curmezișul porții. <gântări> of, se aplecă cu gândul să se ridice, atât i-a trebuit ceal măsarului. Și scutură <gântări> Ne văz. În locul cu un ierturaș celușiu își scuturau ureții, apoi o ca pe fereastră, peste câmpuri. Ah, mai păcăli tu pe mine, dar nici eu nu mă las. Mă prefac în o și pune o labă pe tine, așa... Încă un pas, încă unul, așa și... Hai, s-a prefăcut în porumbelă. N-am ce zice, ți-ai însușit de minune tainele mele, dar tot pun o gheara pe tine. Că ai zice, pus! Of, se prefăcut un șoim și țâșni ca o săgeată pe urmele porumbelului. Și-au zburat, și-au tot zburat, până ce-au ajuns la Palatul lui volbură Împărat. Acolo, ce să vezi, când era gata, gata să-l înhațe, porumbelul s-a prefăcut în, ce credeți, într-o grămă joară de boabe de porumb, drept în fața tronului. Na! că mi-a făcut-o iar! Of. Adică a, nu te lasa op. Cum? Păi sigur că nu mă las. Îți vin eu de mișelule. Și într-adevăr, of nu se lăsă. Se prefăcu într-o cloșcă cu 12 punișori care intră și ea în sala tronului. Corten, Corten! atriviți, primiți-o cloșchea. Ai înclat aici. Va mai sucurește și poate. Cine a dus-o ai? Nu, este palatul meu și-i poiată cotezi cu ipar? Să luați? Luați-o că de nu? Nu, Nu, mai e nevoie. Din ultimul pop de porunt, e te drăcie, a răsărit o vulpe. Da, frumoasă! Ia să-mi faceți o căciulă din roșcata asta. Auziți? Adică nu, nu, nu, nu, nu, nu. Să mă scape mai întâi de poiată. Așa, bulgă, așa, bravo, așa, așa, așa. Ce e cu fond? Ce ce palatul? Palatul meu este din vizuina de de pătruni. Luați-o! Luați-o! Luați-o! acum nu te o o Luați-o! Luați-o! Luați-o! Luați-o! Luați-o! Luați-o! Luați-o! de poveste Luați-o! Luați-o! o știu, poate vreți să vă mai spun că după ce a scăpat de ofțurile, a adus o pe rozmarina la palat și că au făcut o mântă ca în povești spre bucuria lui Tatân și a împăratului, nu-i așa? Ei, nu. Nu, dragi moși, astea toate le las să vină le mai bine Voi.